«Передайте батькам, що я їх любила?» «Ні, вона нічого не говорила, і не треба мені переказувати, не треба мені переказувати її життєву історію, і не треба переконувати, що вона замолода за смерті, що вона була така добра і гарна і молода, ради всього святого. Не треба мені все це говорити, бо я бачив і пошкодував її, потримав за руку, навіть розстібнув верхній гудзик сорочки, щоб вона могла в останнє глибоко вдихнути повітря». А потім пішов у магазин, купив літру молока на ранок, повернувся додому, помив посуд в умивальнику, почистив зуби і ліг спати. І спав спокійно, аж до ранку, поки ви не прийшли. Бо мене не лякає людська смерть. Люди мають умирати, така їхня природа. Звичайно, шкода, що ваша донька померла так рано. Не знаю, може в неї її діти або люблячий чоловік, або й те, і те, і вони всі разом були дуже щасливі, і надалі були би щасливі, якби не випадок. Але, ну і що? Що мені до щастя двох-трьох людей? Воно дуже маленьке. Воно нічого не важить. Щастя кількох людей. Так багато всього стається. Тайфони вбивають тисячі людей, землетруси, страшні штучні хвороби. Мільйони людей вмирають, і мільйони народжуються. І це нормально. Народження і смерть єдине нормальне, що ще залишилося людства, це решта збучення – Вигадане з боченцями, І не треба мені зараз тут нічого говорити. Підіть собі завтра на базар, купіть якогось пса або кота, і нехай він нас утішає до кінця свого короткого котячого життя. «Так, вона просила передати, що дуже вас любить», – сказав я. Жінка ще більше заплакала. «Дякую вам», – казала вона. «Дякую вам, що побули біля неї до кінця». Кожен би це зробив. «Нема за що дякувати». «Може, хочете чаю?» «Ні-ні, ми вже йдемо. Але можна ми будемо проходи... приходити деколи до вас? На кілька хвилин, можна?» «Звичайно, можна. Приходьте, коли хочете. Я не зайнятий, я на пенсії. І ветеринар. Якщо маєте або будете мати якихось тварин, і вони раптом захворіють, то приносьте їх, я допоможу». «Ні-ні, ми не маємо тварин. Я не люблю, як вони описують килими. Батьки пішли, а я залишився». Мені було неприємно. Думаю, вони більше не прийдуть. Або прийдуть, але мене вже не буде. Бо я старий, можу померти кожного дня. Не треба автомобіля, який би мене збив. Помру сам. Ніхто не буде знати. Кілька днів, аж поки на сходовій кліці сусіди не почують запах. І мене поховають на міському кладовищі, яке росте швидше, ніж ракова пухлина. За тиждень уже буде неможливо знайти мою могилу, але ніхто й не шукатиме. Я загублюся серед мертвих так, як загубився серед живих. І, може, моя могила буде поруч із могилою тої дівчини, яку збив автомобіль? І ми будемо говорити деколи з нею, і вона розкаже, чого йшла того вечора саме тією вулицею, чого була сама, чого отягнена була у білу сорочку, звідки мала ту велику брунатну родимку на шиї, і чого я тоді не сказав їй. Не бійся. Розділ третій. Льове Анімальс. Я сиджу зараз на дерев'яному розкладному стільці і дивлюсь у вікно. Сиджу в крихітній кімнаті, на крихітному, напевно, дитячому стільці. Дивлюсь у крихітне вікно, крізь яке видно крихітний, напевно, дитячий світ. Бачу дорогу, будинок через дорогу з табличкою 26. Бачу сміттєвий бак і два бродячих пси, що гріється на сонечку. Стара, але дуже проворна двірничка білить бордюри і слубори дерев великоднім вапном. За день вона переробляє незліченну кількість важливих справ. Вона всюди встигає, всюди її повно, всюди чути її голос. Бордюрів дуже багато, але... Баба-двірничка їх білить швидше, ніж я встигаю про це подумати. З такою швидкістю навіть бактерії не розмножуються. За день вона би встигла побілити всі бордюри планети. Білого замало, думає вода, треба більше білого. Навколо так сіро й понуро, невесело... А білий звеселяє і прикрашає. Робить сірий, понурий, передвесняний світ святковим. Так, напевно, думає ця проворна двірничка. Вона хоче свята, а свята нема. Я визираю свята ось уже три тижні. Сиджу на дерев'яному стільці і дивлюсь у вікно. А у вікні нічого, крім двірнички і бродячих псів, нема. Ніякого свята. Навколо пилюка і авітаміноз. І криза середнього віку. так. У мене криза середнього віку, моє вікно брудне, і крізь нього все виглядає, ніби в болоті.